Poate nu mai ninge anul ăsta, totuși de cu tine. Europa, Pentru început am găsit o piesă așa Care să se potrivească puțin cu atmosfera Din prima știre pe care o avem în această dimineață ei, Nu ei, cred ei, că da așa ceva da. Niște ganja smuggling așa Pentru cei care <laughs> încearcă să revină la viață Poate lumea s-a uitat la meciurile de astăzi Și s-a culcat târziu, știi? Mă gândesc doar Me, I pick a little damn and o' them other cup of a hey. one by one, load up the van, I love the vanja eat a raham. Put it on a plane, though we gonna stain. Honey just a bowl like a rain. Me just some ugly up the lane in a Get a mending, get a mending Down, down, diddy, down, down Get a mending, get a mending Get a mending, get a mending, get a mending Down there in the ghetto I go We're suffering, son, I want whole. Mommy and daddy, all are we so poor We all had to sleep on the floor Start me come and it blow down me door Me a lock me in the hole Me shoes tear up, me toe does a show. Me no know where feel really run. Oh, mommy does have all, Poor, poor, poor, me cry. She sit cry no more. Bang, bang, bang, diddy, den, den, den, bend, bend, mend, mend, mend, mend, mend, then, Just hungle in In a de mud Me a pick on the boat, Me allow load them down in a foot A hub aye. One by one Load up the van All of the guns a hit around Put it on the plane going in Ghana Spain Money just a bull like rain Me dust a muggle up the lane In a gold rope chain aye. Me and me get a lame chain Bang bang I go we I once the whole Mommy and daddy all are we so poor, we all are to sleep on the floor A hey. Time it come and it blow down me door. Me happy near lock me window. Me shoes tear up. Me toe just a show. Me no know where we fi really run go. Mama tell me no rap drug store. Police beat you make your back sore. Dang de dang dang de de bere de care Zice ceva ce? de bere <laughs> Bere voi bere Eu nu dacă de goi. asta era piesa potrivită Să ne trezim în dimineața asta De ce? Eu, eu așa am zis, să ne trezim Dar măcar plecăm veste la muncă <laughs> Mamă, <laughs> e, un, e un aer aici Ceva <laughs> da. de speria Dar înțeleg că nu numai aici Băi, Deci Zap face legătura cu prima știre Pe care vrem să o discutăm În dimineața asta Este cazul misterios al violoncelistului Care a sărit pe geam când a intrat poliția la el În casă să caute cannabis Adrian Asta e spus pe scurt Că povestea da. este Este un violoncelist Un domn foarte de treabă da, care este foarte, foarte talentat, da. sigur Știrea e așa, domnul Adrian Naidin A fost dus miercuri la spital După ce a căzut, zice știrea De la etajul 1 al vilei în care locuiește În timpul unor percheziții privind o cultură Indoor de cannabis Potrivit e. unor surse de poliție Indoor și outdoor, e ca indoor. la sport la Da, era cannabis de la bun Făcut în casă, fără chimicale Da, da, da, Auzi, da Știți cum îi prind poștea care cultivă cannabis În casă? Da. E ușor mai cald, încă. De la, da, de la consumul de curent, în primul rând. Folosesc lămpi de astea care dau lumină puternică și căldură și astea consumă foarte multă energie. Și deodată, știi, se uită și văd că, ai, uită, la adresa tare se consumă foarte, foarte mult curent. Și se mai folosesc în alte țări camere cu infraroșu. Au și dacă ai soare acolo... cu elicopterul și văd unde, care dintre locuințele respective, mă rog, într-un cartier... Are, emană mai multă căldură Tăi puțin, poate ți-ai făcut solar în casă Și mă, da, asta seama că e cultură indoor Crește, Spre place să cultiv gazon <laughs> Mi-a povestit o prietenă Care a stat mai mulți ani în Canada zice, bă, mă întors, aveam niște vecini foarte de treabă, nu deranjau pe nimeni nu aveau nicio problemă, făceau nicio petrecere, foarte politicoși m-am întors într-o zi de la birou nu mă lăsau să intru pe stradă, era poliție e, Era da. cultivator de ăștia indoor. Da, și când am ajuns tocmai saltaseră pe vecinii mei, scoseseră nu știu cât, 500 de chile de cannabis dinăuntru, cultivau ăia peste tot în pod. De treabă de altfel, vecinii Foarte bine. Da, ca să revenim la povestea asta deci, polițiștii Poliția a făcut ieri mai multe, uh, miercuri, de fapt, mai multe percheziții, șapte percheziții, având informații despre culturi indoor de plante de cannabis pentru consum propriu și pentru vânzare. Într-unul dintre imobilele percheziționate locuiește cu chirie violoncelistul Adrian Naidin. În momentul în care polițiștii au intrat în imobil, Adrian Naidin era împreună cu un alt domn. <gântu> -se> nu se înțelege ce... adică dacă erau... În sfragerie, în pat, pe tavan Dar erau împreună Violoncelistul a încercat să sară de la etajul 1 Dar l-a lovit un aparat de aer condiționat și a căzut Au arătat sursele citate Înțeleg că era un vecin totuși Cel care, nu știu, așteptăm acum raportul poliției că nu, acuzat, domnul da, nu e acuzat Nu e este Poliția a găsit în subsolul imobilului În care locuiește Adrian Aydin O cultură de cannabis Iar în casă aproximativ un kil de cannabis pregătit pentru vânzare deci asta este rezultatul perchiziției. La subsolul casei unde domnul locuia cu chirie. Și unde înțeleg că sunt trei apartamente. Era o goru. <gură> și, și în casă. Dar nu se înțelege și dacă în apartament sau un imobil. Pe asta, da? În casă Fulchură. un kilogram de cannabis pregătit pentru vânzare. Deci și porționat. Curățat, porționat, spălat, aranjat, da. Sursele citate au precizat că Adrian Naidin le-ar fi spus polițiștilor că el nu avea cunoștință despre acea cultură indoor și nici de drogurile din casă, el locuind acolo cu chirie. Deci era ale, un... ale unui băiat, dar a zburat. <laughs> da. Între timp, domnul Adrian Naidin și-a revenit din șocul căderii pe aparatul de aer condiționat și pe asfalt de la etajul 1 săracul și a postat pe Facebook o explicație a, da, zis că, și explica ce -a, da, a zis că se amână concertul din 10 octombrie deci ascultătorii noștri care și-au cumpărat bilete la concertul domnului Naidin din 10 octombrie să nu se mai ducă și zice mă aflu la spital, asta zice domnul Naidin nu eu, eu sunt doar vocea <gătă> domnului Naidin vine, în că... cazul ăsta mă aflu la spital din cauza incompetenției unor polițiști, în această dimineață o patrulă mascată a poliției a descins la unul dintre vecinii mei din păcate, oamenii legii au greșit ușa Ce au crezut că ușa de acces în apartamentul meu de către un rai al drogaților Mama. Deci au spart-o și au intrat peste mine Fiind luat din somn Și fiind în stare de șoc Crezând că au intrat niște bandiți peste mine Am încercat să scap, dar am căzut pe geam de la etaj am fost transportat Auzi? la spitalul, echipe de că -au medici. Crezi că confundat, o fi zis că ele cu vioara și când au văzut violoncelul așa mare, o fi zis că da. a crescut vioara de la ce, chestia asta. Ce bong are asta! Auzi? Nu, da, pe bune, eu mă gândesc, îți dai seama de deci ori este un caz... Din ala în care Despre care am mai vorbit noi Știi în care poliția greșește adresa mai ții minte Aici au găsit ceva totuși i-au ținut soare. pe aia trei ore și aia să Nu noi suntem, nu credem <laughs> uite buletinul, nu contează <laughs> Dar să sunăm la un prieten, nu Nimic okay. Da, și o, o ori asta, domnul Năidin Băi, este cel mai mare tupeist ever Adică dacă nu e caz de confuzie Și e pe bune a Nu zic că e, adică, nu pare, adică nu stiu, nu avem dovezi în sensul ăsta. dar dacă ar fi să fie ce tupeu să aibă, știi, a fugit pe Jean și după aia zice, nu pe mine mă căutau domne. era și era, ale... era la un băiat <laughs> care a fugit, a zburat. Un băiat de alături. <laughs> avem și noi un băiat, uh, ceva mai încolo peste câteva minute, se numește Moise Guran și ne aduce cam fiecare dimineață Busy Day la Europa FM. În fiecare zi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 La EMAG este săptămâna electrocasnicelor Ai până la 25% Reducere la electrocasniciule Hotpoint Și Indesit Comandă de pe EMAG Pachetul promoțional de încorporabile Hotpoint Collection Format din cuptor electric cu autocurățare catalitică Și plită pe gaz cu plătare din fontă și arsător Wok, la 2349 lei În plus ai și 5 ani garanție EMAG De joi, ofertele selgros sunt întoi Vino la selgros între 29 septembrie și 2 octombrie Pentru că ai diverse sortimente de Frostare Ready 1000 400 de grame la 5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 Vină la practică, are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi. Scară din aluminiu cu 3 tronsoane a câte 7 trepte la doar 230 de lei. Grăbește-te, stocul este limitat. Practica de la casă, la casă. La EMAG este săptămâna electrocasticelor. Ai până la 40% reducere la electrocasniciului Miss Elmer. Comandă de pe EMAG aspirator cu filtrare prin apă zelmer pentru suprafețe multiple, 1500W și filtrul HEPA la doar 429 lei. EMAG. Online, vă fără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 Hei, hai să-ți dau un pont. Fructele de cactus nu sunt greu de curățat Dacă îți protejezi mâinile Poartă mănuși și punele într-o strecurătoare Apoi mișcă-le ușor sub jet de apă rece După ce elimini coaja și semințele Surprinde-ți prietenii cu un smoothie Cu fructe de cactus și banană. Pentru idei proaspete La Lidl ai fructe de cactus la 3,79 lei 500 de grame Piața Lidl Prospețime zilnic Să-l iau, să nu iau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 Europa FM 7 și 34 de minute. Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day la Europa FM. Moi Guran e cu noi, bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Nici n în bine să gustând din coliva politică a domnului Vasile Blaga că văd toată lumea sări pe Dacean Cioloș să facă bine și să preia PNL-ul. Că acum e momentul, zic analiștii apropiați de PNL. Că de-aia l-au luat domnule pe Blaga, ca să-i facă loc lui Cioloș, zic de la PSD. Mă uit așa în stânga, mă uit în dreapta, mă, scarpin în cap și mă minunez. În țara asta chiar nu mai crede nimeni în cuvântul dat? Busy Day! Cu Moiseguran, la Europa FM! E problema PNL-ului că n-a luat aminte la amenințările Elenei Udrea acum că Blaga știa cum s-a finanțat PDL-ul în anii de criză. Încolțită ea însă, și Udrea spunea subiectul. DNA-ul a ajuns până la urmă și l-a predicat, care e același ca și în cazul lui Ioanei Băsescu. Blaga, a penaltii, făceau fix ce făcuseră și Udrea Băsescu, doar că într-o altă perioadă. Nu zice nimeni că Blaga trebuia mazilit ca așa glăsui sfânta Udrea, dar nici să iei pe vasile descufița roșie când știi că au umblat cu lupi în hait atâția ani. Înțelept din partea peneliștilor, ar fi fost efizizit mai demnului Blaga. Măi Vasile, ia iată-te tu, așa mai în spate, la pozele astea de grup cu virginele din partid. Ia și tu o funcție mai de orbană așa. Nu trebuie să fii președinte că ne introduci un risc sistemic. Faptul că n-au făcut-o o ține însă de captul intern al acestui partid. Pur și simplu fuziunea dintre PDL și PNL produsă acum mulți ani n-a reușit nici până în ziua de astăzi. Iar sub firma PNL -a, au rămas ca pilon principal foștii pdl care chiar sunt populari în fiefurile lor electorale. Falcă, bog, fluturi ăștia tot sunt pdl să știți, nu pnl Nici măcar Iohanis n-a fost pnl pur de cât puțin timp. De fapt, din foștii peneliști de frunte au mai rămas foarte puțini în picioare și și mai puțini dintre ei n-au probleme de reputație. Deci, recapitulând, în actualul PNL, foștii penelişti sunt literalmente cu numele, pe deliștii sunt cu banii și cu voturile, iar pe Blaga n-au putut, nu când n-au vrut să-l dea mai în spate. Căderea lui Vasile Blaga, șoful a pedeliști cum s-ar zice, nu are cum să schimbe această realitate. Tot Falcă Boc și compania vor aduce majoritatea voturilor, atâta doar că procentele PNL vor scădea probabil spre 25% din 30 cât mai aveau până acum. Ori capitalul bun de imagine al premierului Cioloș nu are legătură cu niciuna dintre aceste facțiuni, ba chiar se suprapune în mică măsură și cu procentele alea 25-30 câte mai sunt. Acest an în care am văzut un alt fel de leadership, că nici nu știu cum să-i zic la ce a fost Cioloș anul acesta, anul ăsta în care ne-a condus țara cineva altfel decât eram noi obișnuiți, fără promisiuni bombastice, fără adrenalină, în jurături și pupat piața independenții, e anul ăsta a trezit speranța într-o categorie de români care. Nu mai venea de ani bun la vot, iar dacă venea, vota așa în scârbă, cu cleștele de rufe pe nas. Ce ar zice acești români dacă domnul Cioloș s-ar răzgândi acum în privința promisiunii făcute, aceea de a nu candida și de a nu se asocia politic cu nimeni până după alegerile din 2016? Poate că l-ar vota, sau poate că nu, dar sigur ar fi dezamăgiți. A promis că nu se bagă, apoi dacă se bagă, cine îl mai crede data viitoare. Credibilitatea, să știți, e o chestiune importantă, chiar dacă liderii noștri nu o prea înțeleg. Odată intrat în PNL, sau în USR, sau un Partidul Cosmonautilor, dacă vreți, nu contează. Dacean Cioloș ar deveni acum la fel ca toți ceilalți politicieni de la noi. Ar salva PNL-ul? Poate da, poate nu, dar pentru cât timp. Oricum, nici PNL-ul, nici USR-ul nu au alternativă după alegeri la Cioloș. Oricum, n-au nici programe credibile și singurul program cu care se vor prezenta probabil în alegeri va fi acela că va face Cioloș un alt program după alegeri. Singurul efect al intrării lui Dacean Cioloș în aceste alegeri ar fi doar risipirea unei resurse umane pe care nici PNL-ul, nici altcineva N-a descoperit-o până la colectiv, când lumea a cerut în stradă schimbarea clasei politice. S-a schimbat această clasă? Evident că nu s-a schimbat, dar cel puțin acum avem o referință. Știm cam cum am vrea să se schimbe. Cuvântul dat contează la fel și dacă l-ai dat lui Dumnezeu și dacă l-ai dat unor mafioți. Iar Cioloș a promis că până după alegeri stă deoparte. Are 46 de ani, e încă tânăr ca lider. Are adică înainte o întreagă carieră politică dacă asta vrea și eu sper să vrea asta, dar după 2016. Stați știți că nu se termină pe Mântul, nici dacă o să câștige PSD-ul, nici dacă o să câștige PNL-ul alegerile astea. Mai rău decât în 2012, când s-au unit, nu poate fi. De fapt, cel mai rău lucru pentru o nație este să-și piardă perspectiva, adică să nu mai știe unde merge și să nu mai nutrească speranță. Intrarea lui Cioloș în politică înainte, iar nu după alegerile din acest an, pe mine unul m-ar dezamăgi. Busy Day și moi Guran, mulțumim Moise! Moise revine la 1 și un sfert cu România în direct astăzi într-o ediție specială transmisă în direct din Piața Victoriei din București. Invitatul său va fi Vlad Petreanu. Așa e, Vlad? transmite mazi din piața Victoriei? Așa este, mergem Bamă, Așa că dacă treceți pe acolo, ori lăsați mașina deoparte și veniți să-i vedeți pe cei doi în da. studiul mobil Europa FM, ori le claxonați ca să simtă... Da, pentru mine vă rog roșii, pietrele pentru moise, <laughs> că are capul mai tare. Pastila Busy Day v-a fost oferită de Transilvania, Banca Oamenilor Întreprinzători. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine.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 Astăzi LP. Bună dimineața șapte și patruzeci de minute. Deschidarea cu Vlad Petrenu și George Zafiu la Europa FM. The show. Alege să deschiză bine ochii. Să vorbim un pic. Nu avem încă Să vorbim un pic despre modul în care a sfârșit Gjuri uh, Pascu și despre cum a răspuns ambulanța la cererile lui de ajutor. E vorba de informația bombă publicată de Tolontan, de Tolo, care e și colegul nostru. Guri Pascu a aflat Tolo, a chemat o ambulanță în ultima sa noapte. Medici au venit la 3 și jumătate dimineața și l-au diagnosticat cu atac de panică. I-au dat un diazepam. La 5, niște ore mai târziu, artistul a făcut infarct și a murit. Serviciul de ambulanță a declanșat o anchetă. Asta este pe scurt informația. Prima reacție... Cinstit vorbind, prima reacție e să explodezi, evident, adică te întrebi, omul avea 55 de ani, uh -huh. nu e o vârstă la care să mori totuși, da? E... Și cum adică se simțea atât de rău încât a chemat salvarea și medicul n-a reușit să-și dea seama ce se întâmplă? Că a venit cu un medic ambulanța, n-a venit cu un șofer, doar cu un șofer. Și mai e o problemă pe care o reproșează multă lume, că ambulanța a încercat să țină secretă toată povestea, iată ce zice o sursă citată de Cătălin Tolontan și citez, în ultimele trei zile la ambulanța a fost o stare de alertă, directorul lis Grasu și-a dat seama că ceva a fost de neregulă și a discutat îndelung cu medicul, a cerut ca totul să rămână secret. Bun, și ca de obicei vă reamintesc telefonul, centrala noastră vă așteaptă, telefonul nostru vă așteaptă, 0372 069599 Nu știu ce să întreb, ce vreau să, ce vreau să cer, să vă cer, este să privim povestea cu obiectivitate și cu echilibru. Uh -huh. Că aici e vorba de moartea unui om, nu e bine să facem acuzații înainte de a avea toate detaliile și da, dacă într-adevăr prima reacție este să te înfurii și să explodezi, după lucrurile trebuie privite cu echilibru, da? Adică șefa serviciului de ambulanță, Liz Grasu, a fost după aceea căutat evident de reporteri și iată ce a declarat agenției Mediafax. Și o să vă, noi vă spunem ce știm până acum. Iată ce zice directoarea. Avem o anchetă în desfășurare, spune către agenția Mediafax. La raportul de gardă de luni dimineață s-a relatat cazul unui bărbat de 55 de ani, Ghiuri, da? Bărbat care a solicitat inițial ambulanță pentru atac de panică, Atac de panică, zice, repetă Alice Grasu. acesta este motivul pe care soția îl spune la telefon la ora 3 și 26 de minute. Apelul se încadrează ca urgență de cod verde și se trimite mașină de consult. Bun, sunt mai multe coduri de urgență, codul roșu este foarte ridicat, codul verde este printre alea mici. Mm -hmm. Asta e explicația mea. Continuarea continuare Grasu. zice În 11 minute ajunge la solicitare un medic de consultații. Bărbatul de 55 de ani îi spune medicului că nu doarme de 3 zile din cauza unor dureri articulare că este diabetic, că face atacuri de panică frecvent și că se tratează, mă rog, cu medicament sedativ, pe ce, nu știu ce, nu știu ce. Asta îi se măsoară tensiunea, una normală, zice alis Grasul. Pulsul normal, nu acuză palpitații, durere toracică, niciun fel de simptomatologie cardiacă. Pentru aceste insomnii, medicul îi administrează jumătate de fiole de diazepam. Deci asta este situația. Ghiuri și, mă rog, soția au chemat ambulanța pentru că probabil că Ghiuri era într-o stare de agitație teribilă. Ambulanța a ajuns acolo, medicul îl consultă, îi dă diazepam pentru insomnie pentru că Ghiuri n-a zis că îl doare pieptul și tensiunea era normală. Și ce să înțelegem din asta? Și ce să înțelegem din faptul că ambulanța nu a comunicat acest fapt? Și anume că au fost două uh, chemări acolo în noaptea respectivă. Avem un telefon... Zaf, nu? Da. da. Secretarul de stat Raedar Rafat este în dimineața asta în direct cu noi. Bună dimineața, Buna domnule dimineața. ministru. Bună dimineața. Domnule ministru, eu, eu aș vrea să mă cu un lucru. Nu pot să acuz în niciun fel, evident, medicul. Sunt niște anchete în desfășurare acolo. Întrebarea e dacă n-ar fi fost bine, totuși, ca ambulanța să comunice opiniei publice acest fapt. Faptul că au fost două apeluri în noaptea respectivă, unul când Ghiuri era viu... Al doilea, când Ghiuri era deja în stop și s-a trecut la resuscitare. Uh, și, uh, mă rog, nu credeți că trebuiau comunicate amândouă lucrurile astea? Deci, dacă poate știam și noi la Minister, poate că integram în ce ziceau colegii noștri, că și eu am intrat un moment ce am comunicat și integram această informație. Acum nu există o procedură de a anunța presa când se întâmplă ceva. E adevărat că era o chestie care a ieșit public. A ieșit aici de la Smurd, au auziști ce s-a întâmplat. La momentul respectiv, Smurdul a comunicat ce s-a întâmplat pe faza în care au intervenit ei. Adică asta în primul rând că am auzit că sistemul de urgență a mințit. Sistemul de urgență nu a mințit. Pentru că când și sistemul de urgență e arcătuit din diferite servicii. Deci sistemul de urgență nu vorbește, cum să spun, integrat, care este unul vorbește și pentru pompieri, și pentru smurt, și pentru ambulanță, și pentru toți. Deci aici a ieșit de la smurt care au avut mașinile lor acolo și au comunicat. Da. Am fost, am încercat, n-am reușit din păcate. Și într-adevăr, acolo, în foarte scurt timp de la apel a ajuns prima mașină, care a început resuscitarea, care era cu paramedici și pompieri, din start era trimisă și a doua mașină pentru că s-a sesizat că e ceva grav și au trimis o mașină de terapie intensivă care a sosit aproximativ mm. șase minute după prima mașină și au continuat resuscitarea până medicul a decis să se oprească. Da. Ce s-a întâmplat înainte? Că și consult medical de către serviciul de ambulanță, din punct de vedere medical, poate fi asociat sau nu poate fi asociat? Pentru că, din păcate, un infarct poate să se întâmple, fără să fie corelat cu prima vizită. Da. Fiind chiar la o ora jumătate. Deci să știți că acest lucru, din păcate, este posibil. Uh, medicul care a fost acolo, nimeni nu poate să vină acum să zică că a făcut bine sau a făcut rău până nu se analizează cazul integral. Și corect. mă mulțumesc că ați zis acest lucru. Noi nu putem să judecăm acest medic. Da, restul, pentru, că, pentru că mai sunt date de venit, mai este de venit informația totală de la autopsie, inclusiv analiza microscopică, mai este devenit informația toxicologică, așa este normal până ce se înțelege ce s-a întâmplat acolo. Uh -huh. Medicul acum dacă a făcut tot ce trebuie sau nu a făcut tot ce trebuie, aici într-adevăr sunt unele semne de întrebare și din cauza asta echipa noastră de control împreună cu cei de la colegii de la Ministerul Sănătății care au vorbire, normal au întocmit un raport cu toate datele care l-au luat și de la colega noastră medicul care a fost acolo și înaintează Colegiului Medicilor pentru stați puțin să ne lămurim, nu am puțin două să ne lămurim. Eu am înțeles că sunt patru anchete aici. face anchete serviciul de ambulanță propriu-zis? serviciul de ambulanță face o procedură internă lor. Departamentul de departamentul pentru situații de urgență, Colegiul Medicilor și Corpul de Control al Ministerului Sănătății. Nu, nu, nu, nu. Haideți să înțelegem. În primul rând, serviciul de ambulanță a făcut o evaluare internă, o verificare. O procedură care se face în astfel de cazuri. În astfel de cazuri, când știi că a fost chemată o a doua ambulanță okay. după un scurt timp și bolnavul a decedat, normal că verifici ce a făcut prima mașină și dacă sunt corelate și dacă nu s-a făcut ceva care trebuie făcut În regulă. Deci și celelalte, celelalte? Pentru că, că știți că de ce vă întreb. Ministerul de internet da. fac un control comun. Noi lucrăm împreună în aceste situații. Deci echipă de control care a fost a fost una comună. Aici se face un singur raport. Întotdeauna, domnule ministru. Pentru că știți deci... de ce vă întreb? Pentru că oamenii spun acum, ei, mulți dintre ei vă dați seama și amintesc, totul de experiențe pe care le-au cu serviciile de ambulanță din România și nu toate sunt pozitive și mulți dintre ei spun așa dacă nu era vorba de o vedetă nu se făcea nimic. Nu este adevărat acest lucru și acest lucru putem să-l probăm și prin inspecțiile și controlele care le facem, deci să se înțeleagă cum funcționează mecanismul. Departamentul pentru de situații de urgență are un serviciu de inspecție și control. Noi suntem aproape întotdeauna în inspecție și control. Sunt situații care anunțăm că venim și verificăm respectarea unor reguli. Sunt situații în care mergem în inspecție neanunțată. Sunt situații în care apar cazuri care ni se par că e ceva sudat acolo și trimitem din partea inspecția că să verifice aceste cazuri și nu vorbim de București, vorbim de o țară întreagă și există uh, rapoarte care se fac de către echipa noastră de control dar care le vede și Ministrul Sănătății și ele aprobă și sunt rapoarte care se fac comune pentru că în echipa noastră vine și cineva de la Ministerul Sănătății. Okay. Deci sunt două aspecte aici. Am la azi. acest cal au fost o echipă mixtă de la departament și de la Ministerul Sănătății pentru că interesul e pentru amândouă instituții și pe linie operativă și pe linie administrativă și din toate aspectele. Și așa că au ieșit un, uh, cu o concluzie comună, deci au fost de la departament doi medici, și încă două persoane de la controlul departamentului și a mai fost de la corpul de control al Ministerului sănătății. Okay. Și aici s-au întreb... decis da. să trimită cazul către colegiul meu. Am înțeles. Mai am o întrebare. Vă mulțumesc că ați stat cu noi în direct la ora asta. Cum, cum, des... se cum... Nicio cum descrieți... Bun, nu comentăm ancheta, o să vedem ce se întâmplă. Când, când estimăm niște rezultate? Aici va depinde, nu, aici, pe plația medicală, care știu că asta e interesul major, aici este Colegiul Medicilor. Deci, noi, din punctul nostru de vedere, raportul pleacă la Colegiul Medicilor. Colegiul Medicilor va decide dacă acolo a fost o culpă medicală sau dacă medicul a respectat, în general, aspectele medicale de practică uzuală medicală. Deci, aici Colegiul Medicilor se va pronunța pe acest. În cât timp nu aveți idee? Nu, nu, aici va trebui bun. să luați legătura cu Cudecii Medicilor București pentru că la ei se va trimite. În fine, bun, și ca să, ca să încheiem. Uh, cum, cum ați descrie, deci nu discutăm de anchetă, o să vedem ce se întâmplă, dar cum ați descrie comunicarea? Credeți că a fost de natură să asigure cetățenii că serviciul de ambulanță își face treaba? Deci, uh, haideți să o luăm uh, foarte scurt. Când, cum v-am zis, foarte multe aspecte. Din păcate, dacă am comunica abite lucruri și am fi lăsat, nu noi, de exemplu, oricare care din aceste servicii, ar fi lăsat să analizeze și comunicarea ar fi lăsat ca atare, ca o comunicare este ok, dar în ultima perioadă și nu cred că cineva neagă, dacă, eu cred că dacă ieșea serviciul de ambulanță într-adevăr înainte să finalizeze ancheta și zicea ceva, începea din șajul acolo. Okay. Dar dar, dar asta este decizia lor, este o anchetă internă, nu există o procedură să anunți presa și într-adevăr nu au anunțat ce aici, trebuie să spun ceva. Din interiorul serviciilor de urgență există oameni care caută aceste lucruri și normal dau telefon imediat și spun, uite-te că se întâmplă ceva la noi. Poate că se consideră un lucru normal, dar asta arată că aceste povești într-adevăr sunt sau aceste situații sunt, sunt vânate de unii ca să creeze anumite probleme inclusiv în interiorul serviciului. Eu, clar, dacă ancheta lor se termina, părerea mea că trebuia ieșit mai departe și spus, fără nicio problemă, și spus, da, acolo s-a descoperit că a mai fost o mașină, că asta s-a întâmplat și am înaintea colegiului medicilor. Asta trebuiau să o spună. Acum că a ieșit cineva înainte și a dat informația din interior și a zis, și a zis, și a ieșit scandalul acum într-o formă, și asta e de înțeles, dar nu cred că a fost intenția, nici mușamalizarea, nici aminții. Mm. Pentru că să nu uităm că e un factor care nu avem cum să-l facem să nu zică. Și asta era soția domnului Pascu. Deci ea, oricum știa povestea, deci toată lumea, eu am aflat ieri în ideea servicului de ambulanță, zicea că noi informăm Ministerul Sănătății și departamentul numai după ce terminam verificarea internă o pot accepta și pe asta, că n-am o procedură care să-i zică imediat să trimiteți. Și dacă acum clar o să-mi o procedură în care să spună că când sunt cazuri de acest tip sensibile și care un pacient decedează și e un semn de întrebare, trebuie să fim informați din timp, Să poate putem și noi ajuta în aceste chestii. Bun, mulțumesc deci. foarte mult, domnul ministru, pentru intervenție. Așadar, și dar, și eu dar, mulțumesc. Da, așadar, dragii noștri, l-ați ascultat pe secretarul de stat Raider Afat explicând din punctul de vedere al oficialului ce s-a întâmplat acolo. 0372069599 este numărul nostru de telefon. Vom vorbi despre acest caz, măcar un pic, ca să înțelegem și noi care este reacția publicului după aceste explicații, dacă aveți încredere sau nu în toată povestea asta și ce să învățăm din ce s-a întâmplat. Deci vorbim la 0372 069599 după știri, nu? Ne puteți suna acum și vorbim după știrile Europa FM. 0372 069599 la Europa FM Alege să deschizi bine ochii Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Credeți că generalul Gabi Oprea l-a omorât pe polițistul motard Bogdan Gigina? Domnul Oprea nu a dorit să-l omoare pe Bogdan Gigina și nici nu l-a omorât. N-a făcut altceva decât să fie mai felul, adică un grandomaniac patologic. Oprea este vinovat pentru că a creat cazul necesar pe Brazilia. Pe Oprea mai sunt vinovați și alții. Opinia mea este vinovat. Avocatul diavolului. Vineri de la ora 13 și 15 în direct la Europa FM. Alege să joci drept. Să-l iau, să nu-l liau. să iau, să nu liau. să liau.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 La Imag este săptămâna electrocasnicelor Ai reduceri de până la 25% La electrocasniciule mari Arctic și Beko. Comandă de pe Imag Mașină de spălat base Beco 12 seturi, 6 programe, clasă A plus Și cu 5 ani garanție la doar 1099 lei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 Hei, hai să-ți dau un pont! Sosul bun se cunoaște după ingrediente. Surprinde-ți prietenii cu un gnocchi alături de cotlet de porc prăjit bine la tigaie, iar la final dă savoare cu un sos cremos de gorgonzola cu nuci. Pentru surprize gustoase, la Lidl ai cotlet de porc făros 400 de grame la 7,49 lei și gorgonzola lovilio 200 de grame la 6,49 lei. Surprinde și tu pe cineva drag! Înscrie-l pe surprize.lidl.ro Lidl, meriți să fii surprins!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 Eu zic că înseamnă libertate și creativitate. Sunt toni de la și îți spun: Fă pizza acasă cu cei mici. E simplu, e haios și îi poate transforma în campion național pizza Junior. Pot câștiga una din tabletele ai puse la bătaie de la co, sau o excursie în Italia. Cumpără mozzarella de la fă pizza acasă și pune poze pe fanbrânză pungro. Mod să fie cu tine!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 Banii sunt gata? Mergeți în față să-i ridicați Creditul ING pe repede înainte Fără adeverință, fără vorbă lungă vie și pleci cu bani în pungă Na cum e, Ionie? Ține! Ține bine! Ține, ție! Crăpatusou! Ma! so Ma! -so. Da, place-ți? Place, place! Mama muta vaca jos de pe acoperiș, la puca mețala! Și altădată data mă m-a spus când eu o zic ca se cele mai bune țigle! Terra rosa, făcute să țină! Când ai acoperiș trainic, nu ai nicio grijă! Renunță la compromisuri și alege alternativa durabilă! Țigla Ceramică Terra rosa de la Siceram Țigla Ceramică Terra rosa! Garanție 40 de ani!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 pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, 8 și 6 minute. Ioana Brustur-Capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, avine v-am găsit la știri. Vreme frumoasă astăzi va continua să se încălzească. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade cu 24-25 de grade maxima în București Prima de angajare de 500 de lei pentru șomerii care își găsesc un loc de muncă și 12.500 de lei pentru persoanele care aleg să lucreze departe de casă, la cel puțin 50 de kilometri distanță. Sunt două măsuri luate ieri de guvern prevăzute într-o ordonanță de urgență. Potrivit documentului și angajatorii vor primi subvenții mai mari dacă angajează tineri, șomerii cu vârsta peste 45 de ani sau persoane cu handicap. Executivul speră că în acest fel va reduce șomajul și va încuraja angajările. Guvernul vrea să construiască locuința de serviciu pentru funcționare. Public, imobile anele în care să se mute cu chirie, bugetari care nu dețin o locuință. Programul este dezvoltat pentru că există 10.0 10 de cereri din teritoriu, susțin guvernanții. Chiria plătită va fi stabilită de Agenția Națională pentru Locuințe, iar bugetul alocat pentru construcția acestor imobile este de 9 milioane de lei. Tot iară a fost aprobată hotărârea de guvern, prin care plățile pentru zilele de gardă ale medicilor se măresc de la 1 octombrie. Astfel un rezident din anul 3 dintr-o unitate clinică va primi 257 de lei net în timpul săptămânii, iar o gardă pe timpul weekendului va fi plătită cu un spor între 50 și 100%. Din 10 octombrie, românii pot cere bani de la stat pentru a-și instala panouri solare. Ministerul Mediului lansează programul Casa Verde Clasic, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru firme. Dosarele de finanțare pot fi depuse până pe 24 octombrie. Ciprian Ioana. Prin programul Casa Verde, populația și persoanele juridice pot primi bani prin administrația Fondului pentru Mediu pentru instalarea, înlocuirea sau completarea sistemelor de încălzire clasice cu cele care folosesc energie verde regenerabilă. De exemplu, românii își pot cumpăra prin programul guvernamental panouri solare și pompe de căldură. Vor putea primi între 3.000 și 8.000 de lei. Bugetul alocat pentru întreaga țară este de 94 de milioane de lei, din care 60 de milioane sunt destinate populației și restul firme. Persoanele fizice pot depune dosarele de finanțare în perioada 10-24 octombrie la sediile agențiilor pentru protecția mediului din județele de reședință. Persoanele juridice pot face același lucru în intervalul 17 octombrie-14 noiembrie. Un șofer de 21 de ani a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă după ce a trecut pe culoarea roșie a semaforului și a accidentat mortal un elev pe o trecere de pieton din Vaslui. Accidentul s-a petrecut în primăvara acestui an, adolescentul de 16 ani terminase cursurile și traversa strada regulamentar. Magistrații judecătoriei Vaslui au interzis șoferului să conducă autovehicule timp de 3 ani după ispășirea pedepsei. Cel puțin doi elevi au fost răniți după ce un adolescent a deschis focul într-o școală din statul american Carolina de Sud. Presupusul autor al atacului a fost reținut și este suspectat că și-a ucis și tatăl. Autoritățile au eliminat din start orice legătură cu o posibilă amenințare teroristă. Lucian Popescu Autoritățile americane îl suspectează pe tânăr că și-ar fi ucis tatăl înainte de a deschide focul în școala din orășelul Townville, relatează France Press. Suspectul a tras în mai mulți elevi ai școlii, dar și într-un profesor. Școala a fost evacuată, iar tânărul reținut de polițiști. Nu există un pericol pentru locuitori, a declarat șeful poliției. Unul dintre răniți a fost transportat cu elicopterul la spital și a fost operat. Restul victimelor sunt în afara oricărui pericol. Ar fi de precizat că atacurile în școli, în Statele Unite, sunt un fenomen relativ frecvent, iar Carolina de Sud este unul dintre statele cele mai permisive în privința deținerii de ar de foc. Lucian, mulțumim! Găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Până dimineața, Via Real își va amenaja titularii în meciul cu Steaua, care se va disputa de la ora 20 pe Arena Națională în grupele Europa League. Antrenorul, antrenorul Fran Escriba a anunțat la conferința de presă că va folosi jucători care au evoluat mai puțin în acest sezon. El precizează că tratează serios competiția și vrea să câștige la București, dar în Spania este un campionat greu și nu își permite să folosească aceiași jucătorii din trei în trei zile. Laurenț cam se așteaptă la un meci greu indiferent ce echipă va alinia Via Real și declară că s-ar mulțumi și cu un rezultat de egalitate. Și antrenorului Aseroma, Luciano Spaletti, va folosi câteva rezerve împotriva astrei Giurgiu de la ora 20:25 minute, dar precizează că nu va schimba prea mulți jucători, fiindcă vrea să câștige. Ajutat în analiza campioanei României de portarul Bogdan Lobo, însă Spaletti a spus că Ali Bec este cel mai interesant adversar și era la curent că atacantul a fost cumpărat de steaua. Marius Șumudică își dorește ca echipa lui să marcheze și speră ca jucătorii să treacă peste problemele financiare și să fie concentrați. viitorul a vins cu 4 la 1 pe Sheriff Tiraspol în prima manșa turului întâi din UEFA Youth League, Liga Campionilor pentru jucătorii sub 19 ani. Ciobanu a reușit un hat-trick iar celălalt marcator a fost Cikıldou. Viitorul va juca meciul retur în deplasare la 19 octombrie. Cikıldou, Cikıldou, Cikıldou, Cikıldou, Cikıldou. Super <laughs> mișto lume. Mulțumim Luca. Ăsta cerit mare pe teren. Cikıldou, Cikıldou, Cikıldou. și Google. Am trecut de ora 8 după discuție dar a Rafat, continuăm discuția cu ascultătorii Europa FM pe tema... Da, ce înțelegem din povestea asta, o Ghiuri Pascu, dacă simțiți că e vina cuiva, dacă aveți mai multă încredere acum după explicațiile ministrului. Europa FM. Pe aceeași cu tine. Europa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 și 15 minute. După nouă avem judecata de joi, Cristian Tudor Popescu. Poate vorbim, Vlad, puțin și despre avocatul diavolului ediția de mâine. O ediție specială, dar asta după ora nouă. Informația bombă aflată de Tolo publicată ieri. Guri Pascu a chemat o ambulanță noaptea în care a murit. Medicii au venit la 3 dimineața, 3 și 26 de minute, L-au diagnosticat cu atac de panică i-au dat un diazepam și Ghiuri a murit la ora 5 dimineața, a făcut un infarct, sunt niște anchete în curs și, mă rog, vorbim cu voi despre asta, ca să înțelegem și noi care reacția publicului față de tot ce s-a întâmplat. Crina e în direct la 0372069599. Bună, Bună dimineața! Bună, Bună dimineața! Vreau da. să subliniez ceea ce domnul Raed Arafat a spus spre final, da, stima și respectul pentru domnia sa. Eu consider că au evitat să comunice pentru că situația ar fi devenit incendiară. Uh, nu lucrez în domeniu, nu am nicio legătură să nu se înțeleagă că le iau apărarea pentru că uh, am vreo legătură cu domeniul medical, nu din contră, însă pot să concluzionez că mare parte a presei induce încă de la comunicarea inițială a unei informații un verdict. Medicul a greșit. Presa vinde scandalul, vânează scandalul și eu cred că nu putem să afirmăm că medicul care a intervenit la primul apel a greșit el a lucrat cu informațiile pe care le-a primit. Uh -huh. Sunt Bun. oameni care vânează orice și aproape orice poate fi răstălmăcit, astfel încât, înainte de a -o comunica o informație, e bine să ai toate celelalte date pentru a te putea apăra. Eu, la concluzia asta, am ajuns. Presa, de foarte multe ori, răstălmăcește adevărul. Crina, îți mulțumim pentru... Acum să, să vă spun ceva. Presa se duce întotdeauna unde este controversă. Ăsta este... Asta e lucru pe care îl cere publicul, controversa, nu platitudii. Pla publicul nu cere platitudini, da. Răzvan, ești direct, bună dimineața. Bună dimineața. Salut, Răzvan. Uh, parțial de acord cu antevorbitoarea mea, Crina, da. din nou și de acord parțial tot cu Raed Arafat, cu domnul Raed Arafat. Uh, Acasă un da. lucru. Eu vin din mediul corporativ și poate de sunt virusat cu astfel de probleme dar atunci când ne agățăm de o procedură, omul e problema. Poți să explici? Dacă, în sensul că dacă vine un om și spune, știi, a existat o procedură de comunicare, sau procedura are un, un viciu, are o lipsă, are ceva, în momentul respectiv e clar că omul este problema. Uh -huh. Pentru că el, când invocă procedura, încearcă să se ascundă, spune că fii atent la carte, scrie de maniera dar dacă nu scrie, îmi pare rău pentru tine și pentru toată lumea asta. Uh -huh. Uh, asta se întâmplă, scutul să spun, adesea noi le vedem. Nu mi se pare firesc să ne ascundem în spatele unei proceduri, la fel cum mi se pare firesc. Fi, stai așa, ai fi vrut să se comunice? Mai, adică să se da. comunice din prima? Uite, au fost două ambulanțe da. prima, da? De ce da, nu mai fi vrut? Adică ce, cu ce te-ar fi ajutat asta? Foarte simplu, în primul rând că nu ar fi existat atâtea, atâtea zone gri sau negre în primul rând, în al doilea rând, mi ar existat nume de speculație și ar făcut un bine inclusiv cadrul medicale care și-au dat tot interesul. Eu nu, nu am pus pe nimeni de la voluntă, că Dumnezeu așa ceva. Da. Dar în, în momentul respectiv s a fi asta s-a făcut, oamenii și-au dat tot interesul, au făcut toate eforturile, nu te pui cu, cum să zic, cu Dumnezeu. Nu, nu vreau să invoc o astfel de, de motive, dar n-am în momentul ăsta o altă explicație. Dar. S-ar fi știut exact ce s-a făcut, ce nu s-a făcut și dacă nu s-a făcut ceva bine, uite, am identificat aici o problemă pe care, sau ceva ce n-am făcut bine, data viitoare o să facem mai bine, cine a fost din nou sau, cine, și sau cine a fost din nou plăti, ați nu e sucul Pe de altă parte, îmi pare rău că după colectiv și după apuseni nu am o procedură de comunicare și îmi pare rău că după colectiv și după apuseni îi se pare -ă, domnului Arafat că cineva vânează știri cu în care lucruri încă se întâmplă și din nou invoc colectiv și, uh, și apuseri, pentru a-i spune domnule Arafat, dacă această procedură asta, dacă această comunicare transparentă exista n-ar fi între ghilimele vâneat nimeni știrile, ci presa și-ar fi făcut datoria de maniera în care știe să-și o facă profesionist cum am fi știut că vă faceți și voi. M Mulțumim. Iată, aș vrea să citez ce spune un jurnalist pe care îl cheamă Teodor Tiță și care zice ceva foarte interesant. Zice așa, șefii de instituții din România nu înțeleg sub nicio formă valoarea încrederii publicului. Încrederea aia nu vine din omagi și știri fără conținut, ci din dovada că respectiva instituție funcționează. Declanșarea unei anchete interne în cadrul unui serviciu public esențial, ambulanța, de exemplu, este o informație pe care publicul are nevoie să o știe. O dovadă că instituția funcționează. Ca să fiu mai clar, zice Teodortiță, informația trebuie pusă la dispoziția publicului înainte ca ea să devină subiect de investigație, de știre pe surse și alte minuni. Atunci când a ajuns dezvăluire. Încrederea e deja zdrucinată, iar șeful acelei instituții e un administrator slab, ca să nu spun altfel. Cât de greu le-o fi să priceapă acest detaliu banal? Adina, bună dimineața! Bună dimineața, Adina! Bună dimineața! Vreau să fac și-o public o situație similară cu a domnului Ghiuri. Da. Am sunat la ambulanță la 112, vine ambulanța soacra mea prezenta durări în piept, transpirații reci da. uh, geară la inimă Ui, atențiunea, îi spune că are 19, îi dă nitroglicerină îi face un EKG și îi spun, doamna doctor fiind cardiacă, mi-e frică de un infarct, a, nici nu se pune problema, este sigur o colică biliară la insistențele noastre o duc la spital la Elias, când am ajuns aici uitându-se medicii din gardă pe EKG-ul făcut de ambulanță i-a suferit de un infarct de 19 ore. Mm -hmm. Medicii din UPU, de la Elias, o ceartă pe doctorița de pe ambulanță, după care o bagă direct în sala de operații pentru a-i desfunda arterele, a pune sen și Da, Am înțeles. Bun, slavă cerului că s -a... Mă rog, a fost diagnosticată corect. Acum... Sigur că e șocant când se întâmplă așa ceva, dar aș vrea să reținem și ce spun medicii. Mai întâi că medicul nu e Dumnezeu și după aceea că organismul uman, corpul uman, nu e totuși o mașinărie. Adică nu pui calculatorul pe el și îți spune ce piesă nu funcționează. De la caz la caz. E adevărat, nu contest, doamnă, că ați avut o situație acolo în marginea malpraxisului sau cine știe, poate chiar malpraxis. Dar să reținem și partea cealaltă. E interesant, avem un telefon din Paris, din Franța. Gabriele, cu noi. Bună dimineața. Bună, Gabi. Bună dimineața! Bună dimineața! Da, da, ascultă ba, ascultăm cei care dimineață, subiectele și toate timp sunt plăneștate, am și eu doar o da. concluzie. Zi. Nu putem să facem treabă dacă nu suntem, uh, cum să zic, mulțumiți uh, psihic și fizic de condiții și de, cum se de răsplată muncii, nu? Așa oricine nu are nicio grijă sau ceva. Adică stai, spui că că medicii am nu sunt toți. buni no, pentru că nu i plătim toți. sau ce? Toți bugetarii, toți bugetarii din țară din România fac grevă că nu sunt mulțumiți de bani, nu ale. Nu Eu... cu viețile oamenilor, cu 10 milioane, 12 milioane. Am, am un care sunt doctor la urgență, lucrează de 40 de ani și a primit peste 13 milioane. Ok, Dar... am reținut. Ești în metrou, în Paris, te-aude <laughs> <Eu laughs> cam ciudat. Eu nu cred că cineva ar putea să facă o intervenție de genul ăsta și doar pentru că e prost plătit, ar un pacient în o stare da. nu tocmai bună. Stai că s-a deschis, deschis lista. Acum primesc mesaje. Am și eu un prieten care a pățit, uite, Eu am o, am o prietenă bună care a acuzat durerea abdominale mari și s-a dus la spital. Nu o să spun la acest spital și spitalul i-a spus să ai o gastrită. Du-te acasă. Asta se întâmplat după masa după câteva ore a ajuns la urgență și operată de urgență de peritonită. Deci, mai avea un pic și, mă rog. Da, altcineva. Ziceam și eu, un caz, un bun prieten s-a făcut rău, avomat, aleșinat, au chemat salvare, i-au zis că are indigestie. Au insistat că nu e nevoie să-l ducă la spital, făcuse accident vascular. Diana, bună dimineața! Bună dimineața. Bună dimineața. A, aș vrea să vă povestesc cu, pe scurt cazul socrului meu care din păcate s-a soldat cu decesul lui. Da. A, în ianuarie a, și a chemat singur salvare, era ora 11 la prânz, pe noi nu ne-a anunțat. La ora 12:42 am văzut în ulterior în telefonul lui o altă, un alt apel. De se pare că salvarea a venit la aproape o oră după primul apel. L-au dus la Sfântul Ioan. Decesul a a produs pe la ora 14 și ceva după foaia de constatare, dar pe noi ne-au anunțat la ora 17. Da. Nici măcar nu ne-au anunțat ca decedat. Au spus să venim urgent că e ceva grav. Ok, uh, am înțeles. Că... Alt mesaj. Problema cu banii e altfel, Vlad îmi zice un prieten. Au rămas aici doar ei care au terminat facultatea cu șase, Ea buni fug afară. Iată. Mihai... Hai, bună bună dimineața. Bună dimineața. Dimineața. Da. Din păcate am și o experiență tristă De Crăciun, acum 10 ani Tatăl meu a suferit O scădere de tensiune A venit în jurul orei 2 noaptea Un cadru medical care era Sub stare de ebrietate Dar oamenii cei s-au făcut treaba ok Și a fost bine La o săptămână după aceea a venit un cadru medical la fel, îi s-a făcut rău și un cadru medical care, din păcate, a fost foarte slab pregătit uh, când trebuia să bage adrenalina, parvena a greșit uh, uh, total procedura, s-a panicat omul și în 10 minute s-a terminat povestea. Da, din păcate, am senzația că până la urmă a ajuns în momentul ăsta în România o chestiune care ține foarte mult de noroc. De noroc, da, da. da. Am avut și eu experiență cu sistemul medical în primăvara asta. Și ai avut noroc? Eu am avut noroc cu operația, dar până la operație am avut tot suiul de surprize. Cu, ce să zic, cu interacțiuni cu personal medical mai mult sau mai puțin pregătit. Și vezi din prima... Adică vezi din prima Crezi că era, era și mai mult și sau mai puțin interesat? După... Nu, oamenii erau interesați, erau foarte corecți, dar mi s-a întâmplat să am o interacțiune... Adică, ce să spun, am întâlnit asistente medicale care nu știau să atârne o perfuzie, pe cuvântul meu donare. Adică mă uitam, nu venea să cred. Nu o să intru în detalii acum, dar ei... E o da, da, vezi, de noroc. interacțiunea cu tine a fost un lucru bun, că au învățat între timp. <laughs> nu că nu am Măcar explicat. Atât. adică. Învățat, am această timiditate. Eu nu, adică e greu să-i spui medicului sau asistente ce să facă. Nu poți să-i spui. Are, are niște studii. Are o școală. Nu te pricepi. Nu poți să-i spui fa așa sau fa așa. Dar asta, de exemplu, e o chestie mecanică. Sticlele astea, borcănele de perfuzie, vin cu un agațament de plastic care se desprinde și ca să agăți de sus. E o chestie foarte simplă. Doamna respectivă lega cu tubu, făcea un nod și nu stătea, nu venea să cred, mă uitam, și aș să-i spun, trage de-aia că se rupe, în fine, chestii de noroc și ghinion, știi. Dar n-ar trebui e... să fie așa, n-ar trebui să fie așa, adică nu, asta era nevo mediu. Ai avut zile sau nu ai avut zile? Bun, sigur. Din păcate, infarctul a spus și domnul ministru. Infarctul e, e o chestie păcătoasă, e greu de identificat. Dar dă tot de semne ciudate dar parcă e prea la noroc, la noroc în noroc. România acum, nu? Mulțumim pentru uh, interacțiunea din această dimineață și ascultătorilor uh, noștri vom reveni în direct 8 și 28 de minute Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM The morning show. Alege să deschizi bine ochii România În Direct Alege să înfrunți adevărul Politic cine ar trebui să plătească pentru acest sistem de șpăgi Într-o perioadă de gravă criză economică Mai suntem de bine, electoratul Și noi o să plătim pentru că trebuie să plătim De ce nu mergem la vot? România În Direct Cu moi siguran. În fiecare zi de luni până joi La 1 și 1 sfert La Europa FM Acum poți vedea și asculta România În Direct Online pe europafm.pro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 Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Profit acum de superofertele săptămânii la Penny Market. Boni, zmântână 20% grăsime, 900 de grame la doar 4,99 lei și Il Portico, ulei de turte de măsline, un litru la doar 8,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 28 septembrie-4 octombrie, în limita stocului disponibil. Penny, știe ce ne place! La EMAG este săptămâna electrocasnicelor Ai până la 25% reducere La electrocasniciule Hotpoint și Indesit Comandă de pe EMAG Pachetul promoțional de incorporabile Hotpoint Collection Format din electric cu autocurățare catalitică Și plită pe gaz cu plătare din fondă și arsător walk, La 2349 lei În plus ai și 5 ani garanție EMAG Luni e greu să mă trezesc Marți deja simt că obusesc Mierpuri e o zi prea grea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 Curte de toamnă cu prețuri mici! La Carrefour pe 28 și 29 septembrie ai ulei de floarea soarelui Sorica un litru la 3,59 lei pulpă inferioară de curcan la 8,99 kg și până la 75% reducere la gama de jucării special semnalizată la raft. Carrefour pentru o viață mai bună!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 Ai până la 40% reducere la electrocasnicele emisi zelmăr. Comandă de pe EMAG aspirator cu filtrare prin apă Zelmer pentru suprafețe multiple 1500W și filtru HEPA la doar 429 lei. EMAG. Online vă simplu.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 y pura música. Europa FM. Solo en tu boca yo quiero acabar. Todos esos besos que te quiero dar a mí no me importa.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 Este acasă, acest te face A mí no me importa que vivas con él pentru sé que mueres con poderme a mujer que vas a Decide-te, să si te quedas o te dai, si dacă no nu no mă si te vas, yo también me voy. Eric Iglesias, Duelelel Corazon, 8 și 40 de minute, sunteți cu Europa EuropaF. Fraților, mai țineți minte că avem un primar preferat. Timișoara! Primarul nostru Asta preferat, este. domnul Robu care s-a cam estompat așa din uh, atenția noastră și ne-am gândit să revenim. De robul lui Dumnezeu să a estompat din atenția noastră. Da. Dacă mai țineți minte, a, la Timișoara au fost cumpărate niște vaporașe. Da. Vaporeto. La Timișoara se cheamă vaporeto, este mai aproape de Italia acolo și sunt mulți italieni, și le zice vaporeto. Decebal, Burebista, Traian, Glad, și Savoia... Mercy și Ferdinand. Așa se cheamă acele șapte. Nu știu ce caută. E ca în, e ca în testele alea de inteligență. Aveți-o să dau următoarele piese. Șurub, piuliță, șaibă, banană, holt da. șurub, să se găsească ce obiect intrui. nu face parte din această colecție. No. Bun. Vaporetul astea au costat 11 milioane de lei. Trebuiau, sau au cumpărat înainte de alegerile locale, trebuiau să plutească pe bega, dar nu sunt folosite. Și ne-am întrebat de ce. L-am sunat pe Corespondentul nostru, Dan Turcu, și Dan Turcu are niște explicații. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! E o întreagă frământare legată de cele șapte vapurașe. Aș, aș, zice, tu... aș zice că sunt bulboane în legătură cu această poveste. <laughs> da. Da. Sunt, cele șapte sunt parcate așa frumos lângă râu, mai sunt scoase pe, pe râu, din când în când la final de săptămână sau când e organizat vreun festival. Vaporașele sunt în probe, în mod oficial, da. adică în perioada de testare. Cât durează această perioadă de testare, nu prea știe nimeni. Și de ce? Ce s-a întâmplat de fapt? Mai marii primăriei au cumpărat vaporașele fără ca cineva să-și bată capul cu legislația în vigoare, să vadă dacă este posibil ca Vaporetto să circule legal pe Bega. <laughs> Primarul Robu dă vina pe hățisurile legislative care reglementează navigația pe rurile interioare și... Adică, adică autorită... primarul Robu zice că e legea nașpa. Cam așa ceva. După ce a Se dat bani. Că... Autoritățile locale vor să folosească embarcațiunile doar pe o porțiune de câțiva kilometri între uzina de apă, care este undeva în estul orașului, și un pod de la ieșirea din oraș spre, spre Serbia. Dar legislația le obligă să administreze râul pe toată lungimea navigabilă, adică până la granița cu Serbia, ceea ce înseamnă kilometri buni. Cu alte cuvinte, nu, spune robul, nu li se permite să administreze doar un tronson. Dar de acest lucru nu s-a interesat nimeni până acum, n-a știut nimeni, deși nu vorbim de o reglementare nouă. Da. Și de la regia de transport și de la primărie au aflat de, a, de după ce au cumpărat ambarcațiunile. Cu alte cuvinte, nu s-au documentat înainte. Deci, pentru punerea în circulație a ar fi fost nevoie de desemnarea unui operator de transport naval. În Corect. cazul acesta, regia de transport. Dar și de înființarea unei administrații a căi navigabile și a unei administrații portoare. Cu alte cuvinte, ar fi trebuit un organism care să gestioneze acest lucru. Se pare că angajații primăriei n-au făcut-o și au închipuit probabil cumpără vaporașele și hai, dau la drumul vale, pe apă. Da, simplu, <laughs> apărașa, da. Hai, bagă la vale Peru. râu. <laughs> și brusc au descoperit, stai, domne, că e mai complicat decât credeam. E. <laughs> deci da. e ca, știi, mamă, mi-am cumpărat mașină, ce mașină mișto am, cum îmi trebuie permis de conducere da. pentru ea? Da. Păi e complicat, ce hățiși birocratic îngrozitor. Nebunie. E. Cei de la regia de transport o scaldă și ei că tot vorbim <laughs> de. de apă. Audă, da, da. <laughs> și uh, spun că nu puteau începe operațiunile de autorizare fără a avea embarcațiunile. Uh, deci pentru obținerea autorizației de înființare a unei administrații portoare nu trebuie să ai neapărat propriile embarcațiuni. Poate vine altcineva și se plimbă cu barca pe vega. Pe uh -huh. Una peste alta, bă, legislația l-a încurcat pe domnul prima, Robu și nu-i prima dată. Dacă -am ce, cu microbuzul electric. luni Exact, așa. microbuzele electrice Au cumpărat microbuzele din Ungaria Și nu sunt nici acum matriculate Pentru că nu pot fi matriculate Nu pot fi omologate Dar domnul sunt Robu e cam doi ani. Auzi, cam păgubos la chestii de astea Adică dă bani și după aia descoperă cum ar fi Are ghinion, că tot am vorbit de noroc da. și de ghinion, are ghinion în Nu știi ce face? Cumpără potcoavele Și după aia descoperă că e scump calul <laughs> Cam da. așa ar fi Deci avem potcoavele acum Mamă, Dar calul ăsta e chiar complicat cu el da, eu cred că banii s-au dus, banii ăștia, 11 milioane pe cele șapte vaporașe, dintre care eu rețin numele Mercy, Mercy. și Burebista, da. s-au cam dus pe apa begăi, după părerea mea. Eu așa cred mi așa, da. mi se pare, din păcate. Dar de ce nu? Ar putea domnul Robu să mai facă o investiție mică, să le pună niște roți și să le facă autobuze, fi. Nu le poate <laughs> în matricula. avion avion, nu vrea să-și ia? Da. Aveți aeroport? Aveți. Avem e al doilea aeroport din țară. Să știi că dacă da, vrea nu? să ia elicoptere pentru transportul în comun... Să-i spuneți că îi trebuie plan de zbor de fiecare dată, adică e la fel foarte complicat. E cu lege, nu poate să zbăre nu, cum încă, încă studiem metroul, introducerea da. metroului, la metroul. La metrou, da, trebuie să pat. Da. Așa nu va ajunge Timișoara să fie singurul oraș din România cu 5 uh, mijloace de transport în comun, din păcate. Dacă okay. nu te drumul nici la evaporașe, nici la metro, of, ah, nu. Greu, greu, greu. greu mulțumesc, mulțumesc. dar... Dan Turcu a fost cu noi. 8 și 45 de minute mm <laughs> not FM, Florimund de Mercy a fost guvernator militar al Banatului De aceea poartă un vaporaș numele Mercy Asta voiam să este... spun Sunt un incompetent da. M-au corectat timișorenii Cred că este de Merci da. Claudius Merci. Florimund de Merci d'Argento Cunoscut da. și sub numele de Contele Merci Și la Timișoara există Palatul Merci și Castelul Merci din Carani Ai văzut? Gata, domnule da, deci nu, este, problema. nu este vaporașul Mercy, da, nu e Mercy Este Mercy, vaporașul Mercy Cu Y care tot nu, folos, nu da, plutește. Nu nu merge, dar nu contează, măcar franțuzez. Da, gata, am făcut corectura. În fine, la un liceu din Târgu Jiu s a întâmplat câteva lucruri. Acum s-a aflat cum a decurs banchetul de final de an, unde doamna directoare le-a dat o temă neobișnuită elevilor. A dat temă la banchet? Da. Dacă, fiți atenți și întreabă doamna directoare, elevii la banchet, dacă mâine ar fi ultima zi din viața voastră, pe cine ați vrea să executați? Dacă mâine ar fi ultima voastră zi de viață, pe cine ați executat? Pe dumneavoastră! Da, mi într-o de mică asta. Elevii au și răspuns, da. da. Domnule, de ce ai vrea? Astea sunt uh, colegii de la știrile Pro au făcut rost de înregistrările de la banchet și s-au amuzat și ei. De ce ai vrea să întreb niște adolescenți în cea mai fericită zi a lor, adică atunci când se termină școala, și au da. scăpat, dacă pe cine ar în ultima zi de viață, dacă ar fi să fie. Adică, de ce oare în ultima zi de viață ai vrea să omori pe cineva? Ca să te duci singur, de exemplu, că da. te plictisești. Da, directoarea școlii spune că a pus întrebarea din dorința de a-i inveseli pe copii. E, <laughs> ce perversiune! E foarte haiasă. Pe de altă parte, are ce, uite, noi nu ne veselim. Ba da? Da, și mai doamna directoare completează în permanență lista cu diverse persoane care trebuie executate persoanele constivate vor fi executate. Ca să nu mai sufere. Se de suferință. Părea mai, destul de așa. Da. da. Dacă ai fi tu la banchet, Vlad, imaginează tu ce ai executat? Eu? Ce-am executat? Da. Ce-am ce executat eu la banchet? Așa. Mai multe... Nu, adică am executat o acțiune și mai multe sticle de vin. <laughs> Da. Vezi, cam asta se execută la bancheta. Uh, nu persoanele constipate. 8 și 51 de minute. Rămâneți cu noi. Ascultați deșteptarea la Europa FM. După ora 9, judecata de joi, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu în deșteptarea. Și tot atunci vreau să vorbim puțin despre o ediție specială Avocatul Diavolului, ediția de mâine. Rămâneți cu noi. printre primii români care vor avea cea mai tare gheget al momentului.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 La Imag este săptămâna electrocasticelor. Ai reduceri de până la 25% la electrocasticele mari Arctic și Beko. Comandă de pe Imag mașină de spalat base Beko 12 seturi 6 programe clasă A plus și cu 5 ani garanție la doar 1099 lei.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 Ai junior de la Poate câștiga o tableta iPad pet sau o excursie în Italia. Cumpără mozzarella de la Lacou, faci pizza acasă și pune poze pe fan cu pungro. Mot sa fie cu tine!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 Nu a cum e, Nietț? Sunie! Sunie! bine! Sunie, sunie! N-am undeva ca jos de pe coperiș, ca să mă ascult când eu zic că se mai bune sigle! Siglele ceramice Terra Rosa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM este ora 9. Ioana brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme frumoasă astăzi va continua să se încălzească. În orări temporare vor fi doar în prima parte a zilei în nordul, centrul și estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade. În capitală se anunță o zi cu vreme frumoasă și caldă, cer variabil și o maximă care va ajunge până la 24-25 de grade Celsius. Cazul Vasile Blaga a prezentat în presa internațională. Demisia lui Blaga ar putea slăbi poziția PNL înainte de alegerile din 11 decembrie, notează agenția Reuters, care continuă: Procurorii anticorupție au vizat politicieni de rang înalt din toate partidele, ceea ce scoate la lumină corupția răspândită și un tipar de acordare a contractelor publice prin mită. România, una dintre cele mai sărace țări din Uniunea Europeană, se află într-o campanie anticorupție, relatează și Bloomberg, care amintește că numeroși oficiali sunt vizați de anchete au judecați. Urmărit penal pentru trafic de influență, Vasile Blaga a demisionat ieri din funcția de copreședinte al PNL și a anunțat că renunță la candidatura de la parlamentare. Procurorii anticorupție susțin că Vasile Blaga ar fi încasat 700 de euro ca să numească diverse persoane în conducerea companiilor de stat. Fostul ministru este acum anchetat sub control judiciar. Vă rog să rețineți că eu sunt garantul respectării statutului și a tuturor deciziilor partidului. Eu o să de nevinovăția, alte comentarii nu am de făcut pe Comentari? tema asta. Așadar, Vasile Blagan nu va candida pentru un nou mandat în Parlament. În zilele următoare, conducerea PNL se va reuni pentru a stabili o strategie, după ce acesta și-a anunțat demisia de la conducerea formațiunii. Iorgu Ianoși. Liderii liberali care provin din fostul PDL urmează să se întrunească într-o ședință în care să formuleze o propunere pentru postul de copreședinte al PNL, rămas vacant în urma demisiei lui Vasile Blaga. Cele mai mari șanse le-ar avea Gheorghe Falcă și Cătălin Predoiu, spun surse citate de agenția de știri news.ro. Ambii sunt în prezent prim vicepreședinței ai partidului. În acest moment se caută soluțiile juridice pentru a-l desemna pe noul copreședinte, decizia urmând să fie luată în biroul politic central care se va reuni sâmbătă. Alte două variante, dar cu șanse considerate mici de către sursele citate, sunt convocarea unui congres extraordinar sau păstrarea unui singur președinte al partidului. Procurorii anticorupție au anunțat că au început urmărirea penală a lui Vasile Blaga pentru trafic de influență. Primarul Brașovului George Scripcaru a anchetat sub controlul judiciar. Procurorii anticorupție l-acuză că l-ar fi pus pe directorul unei societăți din subordinea primăriei să și încalce atribuțiile de serviciu și să cumpere mașini pe care edilul le-ar fi folosit în scop personal. George Scripcaru a fost trimis în judecată de DNA în luna februarie într-un alt dosar pentru luare de mită și abuz în serviciu. De asemenea, este urmărit penal în dosarul fostului șeval Consiliului Județean Aristotel Căncescu pentru intervenții în favoarea unei firme care a construit o farmacie în în curtea spitalului județean Brașov. Piloții români au preluat primele șase avioane F-16 din Portugalia. Aparatele vor fi operate de la baza aeriană 86 de la Fetești. Următorul lot de trei aeronave va fi livrat la sfârșitul acestui an, iar ultimele trei vor intra în dotarea armatei române în 2017. Lucian Popescu Ceremonia de preluare a aeronavelor F-16 a avut loc la o bază aeriană din orașul Montreal, în prezența mai multor oficiale ai Ministerului Apărării și a premierului portughez. Ministrul Apărării, Mihnea Motoc, spune că achiziția va asigura României o apărare redutabilă și durabilă. Este însă doar o primă etapă. Achiziția și operaționalizarea celei de-a doua escadrile va întregi procesul de realizare a unei capabilități robuste și relevante pentru România dar și pentru regiunea sa Contractul privind achiziția celor 12 avioane valorează aproximativ 628 de milioane de euro. Potrivit specialiștilor, România are nevoie de 48 de aeronave multirol, adică 4 escadrile. În 2015, autoritățile române au anunțat intenția de a mai achiziționa și alte aparate de tip F-16. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, FM.ro. Ioana, mulțumim, Sport Luca Bastia! Bună dimineața! Cosmin Moți a ratat un penalty, iar echipa sa Ludogoreț Rasgrad a fost învinsă pe teren propriu de Paris Saint-Germain cu 3 la 1 în etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor. Bulgarii au deschis scorul în minutul 16 prin Nathaniel, dar Matuidi a egalat înainte de pauză, iar Cavani a reușit o dublă în repriza secundă. La scorul de 2 la 1 pentru francezi, Cosmin Moți a executat un penalti apărat de areola. Claudiu Cheșeru a intrat pe teren în minutul 88 la Ludogoreț. În celălalt meci din grupa, Arsenal a învins-o cu 2 la 0 pe FC Basel. Atletico Madrid a câștigat derbiul rundei cu Bayern Munchen 1-0, marcator Carasco, Griezmann a ratat un penalty spre finalul partidei. Condusă până în minutul 65, FC Barcelona a câștigat în cele din urmă cu 2-1 în deplasare la Borussia Mönchengladbach, gladbach fără Messi accidentat, catalanii au punctat prin Turan și Pichet, serviți de Neymar și Suarez. Remiză spectaculoasă între Celtic, Glasgow și Manchester City 3-3. Scoțienii au condus de fiecare dată, dar au fost egalați după cel multe 10 minute. La pauza a fost 2-2 la -2. Tot 6 goluri s-au marcat și la Napoli Unde gazdele au învins-o cu 4-2 Pe Benfica Lisabona Napoli a condus cu 4-0 Rostov pe Sveindhoven 2-2 la -2, Cu toate golurile înscrise până la pauză Și cu prepeliță intrat la ruși în minutul 90 Și Besiktas din amotie 1-1 la Au fost celelalte meciuri jucate aseară În Liga Campionilor Luca, mulțumim, noi să spunem, să reamintim Că avem propriul campionat de fantasy football În funcție de ce joacă da, da, da, da. Vlad e pe locul 3 e ce mai buni. Acum sunt și colegi care nu... nu mai... Să și colegi care nu mai sunt prin radio, dar Vlad, din cei care sunt în radio, e primul. Nu știm cum a făcut asta. Ai spus că Griezmann a ratat un, penalti. un penalti, da. L-a avut capitan, Vlad. A vrut să-l no. pună capitan no. și la recomandarea mea, cu modestie, spun. L-a L-a <laughs> pus pe Aghero, care a punctat mai bine. Domnul Rednic, vă pricepeți foarte bine. Mulțumesc. <laughs> 9 6 minute. Cristian Tudor Popescu la Europa FM, judecata de joi imediat. Eu FM a Și Cristina Aguilera, 9 și 10 minute, ediție specială mâine, Avocatul Diavolului la Europa FM. Imediat veți afla detalii. Între timp, scritorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu ne aduce ca în fiecare joi din judecata de joi. La examenul de admitere în facultatea de film se dădea cândva testul compunerii unei povești cinematografice care să utilizeze câteva cuvinte date. De pildă, Bibelou, salvare. Ploaie, moș Crăciun. Acum, în mass media românești, povestea din câteva cuvinte se fabrică singură. De pildă, și doctorat, plagiat, ghiță, autodenunț. Cum sună ea? Sebastian Ghiță a dat-o pe șefa DNA Laura Codruța Căveși că a plagiat în lucrarea de doctorat, turnându-se și pe sine că a acoperit-o. Orenșir am auzit diferiți vorbeți la televizor aruncând cu părerea despre plagiatul sau nu al lui Căveși. Cu o minimă sforțare a crierilor, aceștia ar fi putut băga de seamă că fac vorbire despre neant. Multiinculpatul penal Ghiță a declarat că o comisie din care a făcut parte în 2012 ar fi scris un raport care afirma faptul că Laura și nu a plagiat. Această concluzie nu se baza pe nicio cercetare a tezei de doctorat, a fost pusă din burtă, întrucât respectiva comisie nu s-a întrunit niciodată. Zice Ghiță, care nu arată nici zisul raport, nici componența fantomaticei comisii. Așa. Și de aici rezultă că Ghiță se autodenunță pentru fals în acte publice, făcut de capul lui, și nu rezultă sub nicio formă că și ar fi plagiat. E ca și cum cineva se duce la poliție și declară despre tine că nu ești hoț. Iar după patru ani revine și spune că nu te cunoaște și nu te-a văzut în viața lui. Rezultă de aici că ești hoț? S-au găsit făpturi prin presă care să titreze. Autodenunți incendiar! Ghița aruncă româria aer! Altfel scumpul la vorbă domn Iohannis a contribuit și el declarând despre batjocura emisă de ghiță că îi se pare ciudată și legată de campanie electorală. În vreme ce despre batjocura ambasadei Rusiei cu suta de euro donată României pentru cumințenia pământului n-a zis nici pâs. Chiar DNA a emanat imediat un comunicat în care doamna Chioveși mai declara o dată ferm că nu a plagiat, deși nu o întrebase nimeni în legătură cu așa ceva. Toți aceștia au îngrășat maimuța de presă, provocarea diversionistă a lui Ghiță. Ce urmărește inculpatul? Să transmită că oameni minunați și nevinovați ca el, Ponta sau Tobă, pot fi luați de DNA pe baza unor denunțuri și torturați ca 50, cum a mai zis. Să lase în opinia publică un rezidu cât de mic, dar puturos în legătură cu șefa DNA, al cărei doctorat a fost declarat ca neplagiat de către Consiliul Național de Etică, nu de nu știu ce Comisie fantomă. și să probeze că întotdeauna există mai mulți proști decât pot eu să-mi închipui. 9 și 13 minute am revenit, ați ascultat judecata de joi la Europa FM avem Avocatul Diavolului, ediție specială. Mâine, mâine, mâine, vineri de la ora 1 și un sfert, o ediție specială Avocatul Diavolului, Așa. la care este invitată în studio Laura Codruța Căveșii. șefa DNA. de neat. Da, deja. Și uh, o să o poftim pe doamna procuror să vorbească cu voi, ascultătorii. Vom lua telefoane. Așa cum facem de obicei Nu o să mai facem toată desfășurarea cu acuzarea, cu apărarea, cu nu știu ce Ca să-i dăm, doamnei și posibilitatea să intre în dialog cu voi, ascultătorii noștri Domnul Popescu, în schimb, m-a informat că dânsul ține totuși să fie acuzarea doamnei Chioveșii mâine Abia aștept da. Așa că o să vedem uh, ce este Facem o emisiune În principiu emisiunea începe la 1 și un sfert Potrivit, potrivit, uh, și, grilei de, și sfert. Da, potrivit grilei de programe, se termină la ora 14. A, acum, asta poate fi o excepție. În funcție de mâine. cum sunăm mâine, da, să vorbim cu doamna Cheve și poate o mai lungim. Încă un lucru, o să punem uh, acum un anunț pe Facebook, că doamna și vine mâine la Europa FM, la Avocatul Diavolului, într-o ediție eveniment, în care este practic intervievată de voi ascultătorii noștri și de Cristian Tudor Popescu și de mine poate un pic urță așa pe aici pe colo și o să vă rugăm să trimiteți um, întrebări dacă vreți. Evident nu vă promit că o să adresăm toate întrebările care vor veni poate noi niștit, da. dar câteva care ni se par mai interesante sau conforme cu tonul discuției o să le selectăm, vi le atribuim să spunem, uite, întreabă cu tare cu tărescu pe Facebook, următorul lucru doamnă și dacă vreți să-i uh, răspundeți și să ne ziceți dacă vreți să Tranzităm și live pe Facebook. Mai Poi, vedem. Mai vedem. Da, ne mai gândim. Deci, ăsta e evenimentul de mâine. Laura codruța și la avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Abia aștept emisiunea mâine, la 1 și un sfert, la Europa FM. Cristian Tudor Popescu, Vlad Petreanu și Laura codruța și. Procurorul șef al DNA, Laura codruța Căveșii, vine într-o ediție specială Avocatul Diavolului. Mâine, de la 13 și 15, la Europa FM. Avocatul Diavolului. Alege să joci drept.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 mereu. Mama mea e și Rimă Delia. 9 și 27 de minute. Delia poate are iPhone 7 Plus. Și eu n-am. Uite, vezi? Dar poate aveți, poate puteți avea voi începând de vineri asta, pentru că dacă trimiteți un SMS la 1769 cu textul de așteptarea și indiciul de astăzi, pe care îl găsiți pe site-ul Europa FM.ro, vineri dimineață puteți câștiga un iPhone 7 Plus. Da, după aia să aveți grijă de el. În da. general, e bine să ai grijă de telefoane de astea pe care ți le iei. Puțin mai încolo și parola. Nu, nu ne sunați acum pentru concursul cu vacanță la munte, că nu îl dăm acum. Dar știți parola? Nu. Nu nu? Nu, știți, nu? <laughs> nu știu niciodată Lucra? parola. Lasă-mă, facem. m-am mai întrebat niciodată. <laughs> bine Puțin asta. mai încolo concursul. Da, apropo de reparații și lucruri de genul ăsta, am văzut eu un comunicat tot circulă pe net. E o firmă de asta de depanare. Cea mai mare firmă de service Electro-IT din România de până, zice, mă rog, a depășit un milion de clienți care au beneficiat de servicii de consultanță și reparații pentru produse defecte. Băi, deci un câtă, milion? Da, câtă, câtă calitate ni se vinde cu ar veni. Deci un milion de clienți au sunat că li s-a stricat Electro-IT-ul. Deci computerul, telefonul, mm -hmm. astea. Oricum, dacă te iei după de unde vin electronicele astea, București nu mai e micul Paris, e micul Shanghai. Mm. Și se strică în dragi și problema e că se strică ale naibii exact când se termină perioada de garanție. Știi? Păi sunt gândite. Da, să gândite în felul ăsta. La un dat, mă rog, un iPad, s-a strigat butonul ăla. Mai uh -huh. iPad-ul ca și iPhone-ul, un singur buton. S-a stricat. Și m-am dus și eu, m-am uitat, mamă, zic stai că poate mai e garanție. Da, expirase garanția cam de o lună. Asta e. Deci și mai nou lucrurile astea se schimbă, se repară. Mi-au și zis să Știți? Nu, nu se nu reparăm, nu înlocuim, nu... Se înlocuiește tot e. obiectul cu totul. Spreuzere de mașini, unde cât de De fapt nu, și la mașini se înlocuiește. Acum vin, pun computerul pe mașină și nu mai repară piesa, îi se spune. Piesa nu știu care nu mai funcționează. Ai că se înlocuiește cu totul și cu asta basta. Și ai rezolvat problema. Cum e și la telefonul, nu că dacă se sparge ecranul și vrei să-l schimbi costă cât jumătate de telefon Așa, și sau trei sferturi. Și acum problema e cu toate produsele astea noi, electrocasnice, mă refer aici, care merg pe bază de baterii. Și astea pe bază de baterii, de acumulatori, da, se strică general repede. Eu, de exemplu, am o motoare electrică. O ce? O motoare electrică. Aspirator vertical. Zic cum, cum vrei tu. Da, a, zi, a, aspirator vertical. Nu înțelegeam cum e cu motoare electrică. Pe are în vârf și o perie care se rotește. <laughs> da, e motoare. scuză mă o secundă, e și aspirator orizontal. Aspiratorul ăla normal Tălătem noi Și asta verticală De a da mătura Și, ca... da mătura și asta... ar mătură Are și șorțuleț sau? Nu Vlăduți <gătări> Da Și am avut O mătură de asta s-a dus Și am luat altă mătură Că acum sunt dependent De mătura electrică <gătări> Una, două <gătări> ceva pe jos Pufi, mătura electrică Și îți faci treaba Știi, Nu mai stai asta să mături Să alea Să Auzi, da și Da, stai mă și suge Asta Da, da, da E și după vreo 2 ani și un pic, nu prea mai merge. Adică ea mergea vreo 15 minute, să zic, la început și acum s-au dus bateriile și mai merge un minut. Și am vorbit cu cineva, un prieten al meu m-am plâns deci care zi... e electrician. Da. Domne, sau noi electrician, pardon, e inginer electronic. Stai puțin, poți să mă turi în fugă cu măture electrică? Asta trebuie să mă grebe, <laughs> și nici nu mai are putere ca lume Și zic: nu uite, am pățit așa și, așa. și te trimit, știu Gâful te, te trimit, Vorbesc eu, a vorbit Omul a sunat. După 15 septembrie te duci, uite adresa. <laughs> E un depozit ăsta de acumulatori, oamenii și repară, atunci le vin da. componentele ce trebuie și bateria respectivă și m-am dus. Și am intrat, era cineva în fața mea, domnul a plecat și a ridicat privirea inginerului și m-a văzut. Și că da. nu-mi place ce văd. Ah! <laughs> erai, erai singur sau ai rămas... cu mătura? Eu eram cu mătura, am rămas <laughs> perplex că nu înțelegeam, zic, dar ce-ați văzut? Măturile astea zice, sunt tare păcătoase. <laughs> Zici, ce domnule, ce vauf, că zbun, îmi că... place. Auzi te simți ca atunci când ieși de la tomografie, și zice medicul, nu-mi place ce văd. exact, <laughs> zice, domne, nu e, că au două părți electronice, uitați a aici și aici și se strică de zice, ce problemă? Aveți bateria, nu? Da, Zic, da. Că Asta, Asta le lasă de obicei Zic, Și am înțeles că ați primit-o pe aia de 2,9 Cine v-a spus? <coughs> Zic un prieten care a vorbit cu dumneavoastră Da Și ce v-a spus? Că să pun baterie de 2,9, nu de 1,5 Că ține mai bine? Da, mătura dumneavoastră e pe litiu nu, nu cred Da Vorbiți prostii, să știți. Și și prietenul. Păi zic, prietena a vorbit cu șeful dumneavoastră care e să vin după 15 și șeful vorbește prost. Oh! Zice ea, dați-mi să văd. Și a luat-o, a desfăcut-o, s-a uitat în ea și m-a chemat după 10 minute. Veniți vă puțin. Hai să vă arăt ce Uitați aici, aici, da, are un pachet de 10 acumulatori, costă 2 milioane acumulatori, dar nu pot să vă garantez dacă o să mai funcționeze vreodată zic, păi și care idee? ideea? Păi ideea e că dumneavoastră cumpărați acumulatorii, eu vi pun. Da. Dar poate să mai meargă o zi, o săptămână, o lună, doi ani, da. cum aveți noroc? Pentru că v-am foarte pregătoase. Problema e că eu n-am cum să vi mai un apoi acumulatorii, că trebuie să fac, să da. facem un pec de La. știi, da, Din da. da. Sudează, ea, alea, nu da, mai ce z acuma dacă vașumați riscul? Ce facem dacă nu? Ai și și fără răspundere. Și păi păi ai... nu, om a fost corect. eu îți repar. Adică mi spus, Bă, nu știu dacă se repară cu adevărat, dar eu o repar. Și intrat Ideea în... a intrat și în a intrat că am zis după aia, zic, domnule, lăsați-o așa, uitați-o, că dau cu mătura aia manuala. <laughs> zic, da, ziceți și mie acum dacă v-am prins. Cum e, cu astea? Că zic toate au problema asta. Dă o să de bani pentru diverse. Că, uite, o mătură de asta e vreo 700 de lei, adică nu i se zici. 7 că... milioane, adică. Da. ce de bani. Da. Periuță de electrică De, -asta, de dinți, dinți, că mi s-a stricat și o periuță de aia Și am zis, zic, că da, am și o periuță Ia uitați, știți, mi se aprinde la, Dar nu mai... Aruncați-o la gunoi <răzări> Omul era, mi-a plăcut de cum Era criminal Ucigaș plătit Și zic, și care-i treaba cu astea cu baterii? spuneți în ca să înțeleg <cărări> Domnule, bă, mi-a plăcut Că omul vorbea de viață și de moarte, înțelegi, de baterii Da Nici o celulă, în om normal Are durată de viață de 2 ani Cam asta e durata ei de viață Așa, corect are de Dacă frate. ai noroc, poate să țină 2 ani jumate, 3 da, dacă a avut În condiții pure. extraordinare Și dacă ai formatat-o corect Și dacă a fost folosită corespunzător Plus de asta, zice, dacă produsul e vechi A mai stat și pe un depozit Un an, 2, 3, iarăși diminuează din viața celulei Și produsele astea sunt făcute când a murit celula nu are le schimbi. Deci ai Și nu contează cu că asta le transmit acum teleascultătorilor noștri. Nu contează că e un produs de 100 de lei sau de 500. Dacă vorbim, de exemplu, de o periuță de dinți electrică, că de aia de 100, de 200 sau de 500, bateria se comportă la fel. Adică e a tot aceeași durată de viață. Nu-i să zici că dacă e un produs mai scump, da. o să-l folosești mai mult. Nu-mi place ceva. Mama, asta genial. <laughs> Nu-mi place ceva. Deci știi și faci așa ridici Dar place, um, era serios, adică nu, era, nu zâmbea sau știi, era da. rece. Ah. Da. Mi-ar fi plăcut să vorbim cu voi, să ne spuneți ce mai reparați la 0372069599. Și problema e că mătură de-asta electrică cu fir nu se mai face. Ah. Nu se mai face nimic cu fir, totul e cu baterie. Da. Wireless. Wireless. Și E da. firul de la căști. Da. da. No. Lăsați firele la locul lor, domne, să revenim la fir. Tu ai reparat ceva, Vlad? E ultima data? reparație. A, ce reparat eu? Da. Personal, da, dar ultimul lucru pe care l-am dat la reparat a fost mașina. I mă rog, asta vară a crăpat radiatorul. Mașina are vreo 10 ani, și cum mergeam eu prin oraș, din față a început să iasă ceea ce mie mi s-a părut că e fum eram pe Magheru. Și ce ai zis? Mamă, pus zic, pe ea, deci ajung de la acolo. știri. Zic, ajung la știri, arde subarul pe trenul, pe mama Și am reușit să trag pe dreapta, m-am pregătit. Mi-am strâns actele din mașină, mi-am toate alea, înțelegi? Rucsacul mi l am pus, am tras pe dreapta, am ieșit în fugă, m-am dus în spate să scot instinctorul cum ar veni, care, evident că nu era în porbagaj, din păcate, m-am autodenunțat, după care, cu mare grijă, am deschis capota, era radiatorul. Deci, abur M-am mai liniștit, am chemat platforma, a venit la cu platforma, a zis, dați-mi și cheile, coduc eu, nu mai veniți dumneavoastră, nu are rost. <laughs> și m-am uitat la el, i-am zis, vă zic, să-i las și cheile la și unde, unde o duceți? O ducea, la, ducea la, la glină. O duc eu la service, la... Nu mai veniți dumneavoastră, nu are rost să veniți, că e greu să vă întoarceți. Ne descurcăm noi cumva. Și i-am lăsat mașina pe platformă, am uitat cum pleacă, i-am făcut o poză cu telefonul, <laughs> măcar să am numărul da, num Ah, foarte drăguț. 9 și 37 de minute. Revenim imediat. Nu, trebuie să facem concursul, că altfel nu putem intra în direct, dacă la asta vă uitați, prieteni. Avem Kelly Family și ne întoarcem. Trebuie să dăm o vacanță la munte, dacă știți parola doar. Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Chiovesi, vine mâine de la 13 și 15 într-o ediție specială Avocatul Diavolului la Europa FM.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 in to town All the girls go crazy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 și 40 de minute, vă reamintim că mâine dimineață dăm un iPhone 7 Plus, doar până mâine dimineață mai puteți trimite SMS-uri la 1769 cu textul Deșteptarea și indiciul pe care îl găsiți pe site-ul europafm.ro în ziua în care trimiteți SMS-ul azi sau mâine. De bine, intrați pe europafm.ro, găsiți oricum acolo toate detaliile. Da, care știi să desenezi care ai avut note bune la desen la școală, poți să câștigi un bănuț de la primăria Gugești. Eu am avut, am mi-a stricat media odată domn profesor. Cred că ți-a mai povestit? Nu. Cu domn profesor al meu care venea de desen, da. în gimnaziu, s-a așeza la catedră și adormea. Își dădea jos ce avea pe el Rămânea în, în eu de ala cu găurele bă, bă, bă, Nu încă <laughs> Punea capul pe catedră Și adormea Băi, nu știu, că la vremea aia nu, așa, Și adormea Și ne-a dat o odată să desenăm personajul nostru favorit de L-am și... desenat pe Pluto Era perfect Îl luasem dintr-o carte la, cu mânuța mea Și m-am dus la școală și a zis Plagiat! Înțelegi că tot e la modă. L-ai <laughs> copiat bucată cu bucată și m-a rupt desenul. O -o. M-a marcat. Da, dar uite, dacă știi să desenezi de desene animate, ai o șansă. Uh -huh. Primăria Comunei Gugești, din județul Vrancea, care are și strategie de dezvoltare 2011-2020, mă uit pe site, uh -huh. anunță că va plăti 18.000 de lei, 18.000 de lei, 80 de milioane lei da, vechi, adică 18 împărția vreo 4000 5000 de euro. unei firme de proiectări pentru a desena un padoc de 50 de câini adică Băi, un coteț mai mare. Cred că mă calific. <laughs> Edini vor să strângă câinii de pe stradă și să ia adăpostească într-un padoc, bravo, bravo, care urmează a fi construit în uh, comună. Firma Cutare din Focșani a primit prin încredințare directă, ampare, S-a -a terminat, mă. Un contract în valoare de 18.000 de lei pentru servicii de proiectare pentru un adăpost de 50 de câini fără stăpân, sau fără stăpâni, Bă. pe teritoriul comunei. Păi, deci Salvador Dali mai lua atâția bani pe un <laughs> desen. Și deci, lei. Hai să da desenăm un padoc. Deci facem o curte, nu? Garda așa de jur da. împrejur, curtea să fie cu beton, tonton. Ton. Da, gardul și, din firmă. Și coteți. Mai multe. Mai multe coteți, că sunt 50 de câini. Aceeași firma a primit un contract de 9000 de lei pentru pregătirea proiectului de igienizare a sediului primăriei. Hai mă, dar deci, oamenii se pricep. Stai un pic calificați. Acum merg la așa, sigur. Așa îmi place și mie să știi. Deci... Când trebuie să fac curățenie, mă pregătesc mai întâi vreo câte șase luni. <ră> Am, mă pregătesc. Mult fac să fac curățenie da. în birou. Și în ziua curețeniei pleci de acasă. Și în ziua curețeniei <ră> intervine ceva. <ră> 5.000 de lei pentru proiecturi de reparații curente la stația de sortarea deșeurilor. Adică schimbat uh, nu știu, schimbat o sârmă, schimbat o siguranță când se arde siguranța bec și 5500 de lei pentru același tip de servicii, adică reparații curente, la Muzeul Zonal Valea Râmnei. Mamă, câte stricăciuni se întâmplă în mod curent la Valea Râmnei, la muzeu. E ceva special oh, acolo, ma... îți spun eu. e semnalul de concurs. 0372069599. Intrați în direct... Spuneți-ne care este parola de ieri și câștigați o vacanță la Predal. Vă trimitem la Predal, 5 zile minunate la Predal. Maria, bună dimineața! Bună dimineața! Bine venit, Maria! Ești în direct la Europa FM. Da. De unde ne suni? Din București. Din București. Ești da. foarte veselă. Normal că vă... Da, de ce ești... De ce ești așa veselă? Mai aștept de o lună de zile. Da, da, da. Și azi dimineața de când suni? Că a sunat telefonul vai toată dimineața. Păi sunt de la ora 9. De la 9 suni. Am da, înțeles. Da. Bine, Maria, ia zicare-i parola Pisc. de ieri. Cum? Pisc. Pisc e parola de ieri. Nu pix? Da. <laughs> nu, nu pix. Vai, ce emoția mai. Vai, Maria, asta Pisc. se poate... Mulțumesc, mulțumesc. Pisc și creon. <laughs> cu, cine, cu cine pleci la munte? cu soțul. Soțul e fericit și el în momentul asta. 9 și 44 de minute. Nu ratați uh, următoarea știre. Nu o să vă spunem despre ce vorba, așa e vorba. Asta a, e tizul, asta este cel mai tare. Pe păi da, da. Deci e, atenți, e surpriză. Facem tiz la următoarea știre. Nu vă zicem despre ce e vorba. Pe păi Dar da, nu. nu ratați. E bine să nu ratați. Bine, bine. E despre billionaire. Uite că tot vine piesa asta cu Travis McCoy. Diseptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu.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 See my name in shiny light Yeah a different city every night Oh I, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire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 See what? Mă arți și Trevi coi la Europa FM Billionaire 9 și 48 de minute Elena Udrea se mută Băi, da, Elena Udrea este un personaj Cu totul și cu totul Fascinant Știți că acum s-a scris la studii La teologie, la institutul mm -hmm. teologic Vrea să deschid un, inst un institut Al fericirii Și a pus extensii blonde Mai nou, mă rog Dacă ați văzut-o la treziu tot mă gândesc cum o să arate ea în grupul studenților la teologie, stând în mijlocul lor. Chiar cred că e un spectacol, aș vrea să văd imagini. Ca un porumbel, o <laughs> Da, Mai nou a anunțat că vrea să se mute, deci Elena Udă este troul perfect, de trolează da, da, pe da, toți, se da, râde, da. cred, de noi cu lacrimi și noi difuzăm toate știrile astea. Vrea să se mute, a spus că pentru studiile astea la teologie pe care trebuie să le facă la Cluj, se mută, vrea să mute în cămin, în căminul studențesc. <laughs> în Căminul Bisericesc al Facultății de Teologie Ortodoxă. Deci Elena Udrea vrea să stea la Cămin cu fetele și băieții. Adevărul că ce chefuri se fac, frate, la Cămin. Nu știu, la, la Căminul Bisericesc. Nu știu dacă da, da, da, se fac. Poate se fac cu mâncare de post și cu vindă-mpărtășanie. Se fac și e un pic altă muzică. <laughs> e mai mult reggae. Da. Te Tecno-bizantin. <laughs> ceva de genul ăsta. Da, deci doamna Udrea vrea să se mute la Cămin la studenți. În Cluj. Mă În Cluj, da. rog, adevărul că cred că singurul cel mai, cel mai aproape loc de Cluj la care... Uh, dar puteam, nu știu, nu vreau să spun lucruri da, mari Dacă da, da, da. cred că gherla acolo Sunt <laughs> ca mine, Cu totul aparte, mai fete cu fete, băieți cu băieți Ca la <laughs> căminul studențesc da. și acolo Și tot la facultate într-un fel Crezi că în momentul ăsta practic vrea să se obișnuească Cu patru pereți? <laughs> și cu tavanul, și că tavanul era deja. Da, și, deja. <laughs> și se mută? Adică nu știu. Nu știu dacă se mută. Să vedem. Stă, acum asta aici la Stejarii, la Ciriac, uh -huh. unde costă cea mai mică chirie, e 1000 de euro pe 100 de metri pătrați. Îți deci, mm. iei o garsonieră mică de 100 de metri pătrați, și uh -huh. o chirie modică de 1000 de euro. Orice student așa închiriază în București, nu? Da. Deci și crezi și... că o să o coste doar 60? Nu știu cât o să o coste acolo. Eu cred că o să plătească ce? pentru ce a făcut. Ceva urmă, ceva, da. tot o să plătească. În cele din urmă, da. Of, ce dimineață a fost nu și asta. Nu, ofta, domne, că e de bine, asta. O să facă Institutul fericirii, până la urmă tot face Institutul fericirii. Ne oprim aici. Bine da. Ciprian nou și ne face plăcere să-l ascultăm în fiecare dimineață. Auzi, oare o să aibă, 10. O să aibă tarif mare la Institutul Fericirii? Nu <laughs> <laughs> știu mă gândesc. Depinde. Da. Depinde. Depinde. O să... Depinde. Stai să termine studiile întâi, Am um, aumă, știi cum e? Frate, Eu... cât, e, cât se finalizează fericit la Institutul Fericirii? Nu, Cursurile... n Am Le... am um, masterul ăsta la teologie poate să dureze master. și el mai mulți ani încă. Încă nu i-au spus câți ani o să stea la masterul ăsta. Dar putem să-i dedicăm fie piesa master în Servants. Da. da, de la Depeș, fie Master în Puppets. La... Da. Să să ce vrei să-i să dedici? să fie câțiva ani cu executare în institut. Eu cred că îi dedici ia să văd ce dedici. Îi dedici publicitate, cred că asta urmează. Urmea Consumul să... excesiv de sare, zahăr și grăsim. Asta e dedicația noastră pentru doamna. Dăunează grav libertății. -o prim, aici, Vlad vă așteaptă împreună cu Moise Guran astăzi la o ediție specială în piața Victoriei, România în direct. Treceți să-i vedeți, cum stau de vorbă cu ascultătorii da. din toată țara. Suntem în geam, o să stăm în O să-i vedeți și pe pagina de Facebook Europa FM, iar mâine, nu uitați, Avocatul Diavolului, o ediție specială, Cristian Tudor Popescu, Vlad Petreanu și Laura codruța și invitată specială în Avocatul Diavolului. Hai să ne oprim aici. Eu zic că e suficient. Toate Nu Numai bine. Reșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Vino la practică, Are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi. Polizor unghiular 500W, diametru disc 115 mm la doar 54,99 lei. Grăbește-te, stocul este limitat.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 Fă pizza acasă cu cei mici. E simplu, e haios și îi poate transforma în campion național pizza Junior. Pot câștiga una din tabletele iPad pet puse la bătăile de la cop sau o excursie în Italia. Cumpără mozzarella de la cop, Fă pizza acasă și pune poze pe fanbrânză pungro. Mod să fie cu tine. Alo! ezi, Zi, cum a fost? E, cum să fie? Am intrat, am semnat contract și mi-a dat 50. Permis că vine de la alții și mi-a mai dat 50. Mamă! Da, în total 100 de la mine.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 Până pe 5 octombrie ai Black Promo la Carrefour cu până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, ai și Telecom. Acum ai Let Smart TV, DigiHome diagonala 80 cm la 679,90 lei și SmartWatch Eboda Smart Time 59,90 lei. Carrefour pentru o viață mai bună. La Emag este săptămâna electrocasnicilor Ai până la 40% reducere la electrocasnicele Missilver. -el Comandă de pe EMAG aspirator cu filtrare prin apă zelmă pentru suprafețe multiple, 1500 W și filtru HEPA la doar 429 lei. EMAG, online.